Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbiahum bi ihsan ila Jumiddin Allah në madhur e falenderojmë dhe vetëm për ti indim dhe fali karkojmë ndërsa ne e dhe sëtë përbashdojmë në këtë ditë bëkuartë Ramazanit me tërgimin e radhës dhe me ajetin e radhës Ajeti e radhës që të të flasin për tajetën dhe nërëzër e kone tërgim shumë interesantë Por fjalë për një njerëz i cili më thậtë ka bënë një sakrificë aq të madhe, saqë as bër shambull, as bër model për të gjithë neve që duhet të kuptojmë se sa duhet të jetë i gatshëm një njerëz për ta fituar shpërblimin e Allahut dhe kënaqësinë ti. e Tij. Edënëse muslimanat në më i ke përsekutoheshin dhe shtypeshin në mënyrë më barbare, derisa do të thëtë gjitha këtu bënë gatit padurushme dhe përgambiri sallallahu a.sallam u dhali e shokë vëtëti që shpërngullin medine dhe shpërngullia njerëzit medine të ndërru dhazër është bënë njërat qëdishme dhe me thonë ka atë që raste interesante dhe me thonë sa inkorajuse sa rënqedhse, sa të frekshme kështë më ratë të lëshme që ishë njerëzit e kanë shumë me e kanë më shku medine me eruj edhe me rujt besimin në Zotin Xhejlevala. E një nga tregimet interesante të këtij udhtimi të rëndësishëm është edhe udhimi i një shoku të pejgamberit aleyhi sallatu wasallam i cili në Mekë ishte një argat, donjiri pa nevojë vlerë saktume. Mir po i besoi pejgamberit aleyhi sallam, besoi në Zot dhe u bua shtypje padurueshme. Edhe ai mori rrugën për të mëshkuar në Medinë e kë amin suhejbe rrumi suhejbe kë amnin unë nësë më shpërngull nga se shpërngulleshin dikush vet e grupe 4-4 vet e ma te për kush që shkysh mundësi me shku në Medina dhe kë njëri unë nësë vet me shku për Medina me ju bashkan gjitë kujt Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam mirë pa Iran në gjurëm kore ishte mekës dhe ata këdo që e zishin dhe më thonë duke ik nga mekja e robënënin dhe e zhveshin nga gjithë dhe e drejt dhe tërk pasinja konfiskonin kërë është e denimi kush zihe duke shkuin me dine dhe kjo njëri unis me shkuin me dine rrugës dikun do mone pas e jenë shu korejsht pasitin me e kap unë gjithë një kodër naltës e pas që s'ka ku me shku dhe fillaj me komunikumat aposht ata e panë atë dhe a i sheta aposht ju tha në dëgjani dhe është, flisën nga maja kodrës ata nuk afrueshim nga se a e kishte harkun edhe shtizen, dhe mon ka mujt me i gjujt në atë kosi kurse me kondikush armatosun ande i duhet të dhe me kujdesme ju afru ju tha, i kam dy oferta për juve i tha kujt korejzët mikës oferta e parë është i kam katërëd shtiza ma zvete për po i betunen Allah unë gjëllë uala që asni se huqi kusht përon mu afru Në tëjtë i hargjëj kom ju gjujtë. Pas ta e dhe vetë shku of shasë e kom gajle. Për. Kjo është oferte e parë. Oferte e dytë, pasunin që ka e këm ledhë që sa vjetë kom punu të jo, e kom shref me një vendë. Në dashni po ju kalzoj ku i këm lënë parët, shkani i mërë një atë e partë, e lemni me shku të Muhammedi e Elisaf. Zgjëdhën e abdërën. Kaj që a patë, ati i këm shref me një vendë, me shpresi po ikë n edhe me riziku besimin e lirin e vetë, ja me buë këtë ofert. Edhe ata, njërë që nuk kanë besim të ndëvëzër, nuk kam mësimi në konë parimor. Ata pak ma shumë në më mi ofru, harran atë parimin e harran, edhe ata i harun, e harun pëse ndon me njekë, suhejpin. I than, e ku i ki parët? I përtha, ma japni besin që i sëmë të rëthani. Atër ka qenë, në më honë, bëja gjë, fjallë e dhonë, ka qenë, më honë, eh prezenta kur ka dhon fjalë ka dhon fjalë edhe nëse si kom besim tok. I ka von po të pramtojm edhe besën e Zotnave ton po të japim që nëse ka dhon drejt ku i ku i parat na kanë mbelshuar. Thaën fillan në Vanin fillan në Vanin që thotë kom shef keq aq mbledh me diertan me vitet etara, teqa tjera. Tëra posonija, thënë, e tjera, teqja të tjera. Aterata u bënën se atje në Kosovë i thon Iliria. Shkojnë në dinë te pejgamberin pa korxë hiç donë vërtet të trobësh që më vjen. Këç ka ka pasi tani ekap. Pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam kur apo, më von e, e pyeti si ka qen punaja jote. I ka i tregoi Suheybi radhiyallahu ta'ala si ka qen puna ti. Donë që s'u mkan dot, kjo ka ndodhur. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam rabbi hal bayu aba yahya, rabbi hal bayu aba yahya. Të gjitha që ke bën me Zotin, më von, është e suksesshme. Ke fituar këtë tregti. Ndon të ke bunit e këtij me Zotin e ajetë të këtij që ke bume Allahun po të garantoj se ke fituar atë tregti apo. Do s'ke humb mirë po ke ke fituar. E Allahu xhalla wala pastaj si përgjigjen këtë premtim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e zbiti një ajet në surën Bekare i cili është në ajetin 207 Allah xhalla wala thot wa, wa, wa minan nasi man yashri nafsehu ibtigaa amridata Allah wallahu raufun bil ibad Kjoj këtë rëgjimit të është ajeti. Për këtë njëri, Allahu e zbiti këtë ajet, që komu lezu të në kjamet. Në gjarje, të i burit mamë. Qka tha Allahu për këtë njëri? Uemine nësi, me jeshri nëfse u bëtiga e mërdatilla. Pre njerëzve, ka ta tilë që janë të gatshëm, edhe vetën me dhonë, për me arit kënacin e Allahot. E Allahot është i bu dhe i më shërshëm, por ëbë të ti. Kjo është ejti që Allah e së vritin. Andaj, qëka marëm na përfitime, disa dobi t'i përmenim nga këtë rëgjimën, nga këtë jetë. E parët të nërëzër që du t'me kuptu është se jetë e kësaj bote është të regë. Ndërsa vendbanim jeshtë në hirët. Këto dëvë i ndakështu. Pra ndaj, një njëri cili shko në të regë të nërëzër, mund mënajtë në të regë dësë ahadë. Pas sahat, dhjet sahat. Po ai tregoj di ku mshelet ato. Apo, po na shkon qendë traktore. Si qelet gjithë ditën sjellu poshtë përpjet. Naht, shkollë elektrike, hyn dyqane, del aty, hyn aty. Në fund thonë, ajde u kry, del për jashtë. Apo, pse? Kjo është trag. Ai më vumë, po sa më thonë, e ku më shkunu? Ça thot, ça ato territori, qendra traktore, shko? Shko në spital. Apo, kto s'shtëpia jote? Në dënjaj është, treg, ja arë me blikë të senë, ja arë me dhonë domalë, me mordi qëka tjetër, edhe komë të thunë, hajtë është shpia jutë atë. E vartësish nga trektia e bërë në dënjaj, të, dërëzër, përsa këtojtë e shpia gjithë kujtë. Përndaj, ku e kena shpina, shpia ju në ku është, shpia reale, në gjëndetit. Apo, ku ishtë a dej me alisar? A ishtë në gjenet. Filimisht, kër e kreja Allah, gjellë o ku e dyrga dhimë, në gjennet, i tha, kjo është pja jote. Një për prunin dënja së pruvë, edhe me rallë caktum, me dy dyra caktumë në dënja. Mirë, kush onë dënja për pejgamberve, a dhimë e zënë kure në dënja. Najti, së so najti, kush kaj? Në gjennet. Përëndaj, baba është ku në gjennet, i pret të ashtë djemë të vetë më shku taj, shumë e thjeshtë. Allahu ka dërguar pejgamberin na mëson rrugën deri te shtëpia. Mos me u në rrugën se dunya ka shumë hudh, mundu mohabit. Allahu ka dërguar pejgamberin na mëson rrugën që më shkoj deri te shtëpia e sigurt, deri në xhenet atë. Pra të ndroza mirin këta dunya realisht, do të thon, ë, bën tregti apo. Dhe na duhet të kuptojmë sën me këta dunya. Se nëse na në kem qëllim saktum, do në kem kännasin Allahu qëllim, na kem xhenet saktim çelma po më thonë se këto kënaçelë. Kre. Atëra kërëj çka kanë dunia nuk kena më i marr se smunëm, po kena më marr vetë çka na duhet për cilëimin ton. Përshëm. Nëse nënieri është një djalë student, më shaqton këto djemtë që i kem këtu, nëham në hamla studenta përshëm. Edhe ky student merr përshëm para të caktuame për me kry shkollimin e vet. Edhe shkon për marrëm përshëm parares, shkon në Londër. Qënat mua ndër kombëtore Botënoura. Edhe atje ka gjithçka. Gjithçka ka, lloj lloj, po më një bukurie, lloj lloj, ë qendët ektore, mirpafaj kashku, ku në shkollë. Ai kurden rrug, për shembull, e shën i libër, e shën i libër, i mirë këka. Blin blin, tjetër, që ka. A e blen as e blen. Varet ai duhet për shkollë, apo po. Shkon diku tjetër? Don kreç ka marr, keç ka harxhon para e matme, a duhet për shkollë as munduhet për shkollë. Shikon zon si mi. S'munduhet për shkollë, se këçyr. Jo, ja, unë marr kë. më këshkoll, nuk më duhet kjo. Përshëndeton dikush këtu për ato lirë çit punët. Po valla s'po duhet as lirë shkollë, çam duhet më kë. Unë si marr për kët punë. Domthon, qëllimi i ti ia ja përcakton vlerën e xhiravën. Merr çka i duhet për shkollim, për qëllimin e jetës. Edhe kur vjen ku aprojimit, që ky student a ia ja aproj me suksesshëm? Po. Se ky ka ditë për të shkaluar. Një student tjetër ka shkuar me këtë shkollë. Mir po u habi të mas kafe vatia, u habi të mas lojnave i kargu parat. Edhe s'ka paspora, as mi pagu provimet, as ne bë libre. Kur vien ko provimet, kja ka lan angel. Jo angel, e pse ndiem kë? Pse ky ka harru për çka huar Allah, e u habi për u. Nëna në dy natë me ditë pse naor, kreç ka bën në dy natë me xhur. Atvin për atje as të vinë. Çka të vin për tek Allahu merre. Fijo al qoft, ve për qoft, qendrim qoft, këç ka dit merre qka s'duhet, pëse e bom përsroni ola, pëse po. e bom përsroni ola, pëse e bom përsroni ola, Allah e qënë në ndërruar, te i munisë përshim dikun, përshim me shku me shku me familja, po. i qëtë salet në torbë, edhe kërësha përshamu në është gruja ka marrë, që ka përshim të në kjo, që ka duhet, po. veç përën omë, kës në duhet, le këto, ose fëmija me bom përshim me marrë në i lodër të madhe dhe me veti, shku për shang, sona voj çka s'vin për pushim e anë të shtëpijë e anë e pse vësh don dunya shumë mirë dina çka na vijn çka s'ta vin kush ku na pushim diç çka marr më po më shku di kush për shembull në sallë më thimë nuk futboll a shkon me këmecë të darsmës ja shkon në mllaftë më po më shku i thënë se ku i nisi vëllao kështu para ndikoj shkon në, në sallë sportet edhe me kravatë vesh me çeshakat si shkon ata çka të shokët e tu ku e nisi vëllao atënjë kështu atënjë ku e nisi E po ç'është thotë se në sall do të marrë me terrerka, apo është kështu? E po mirë dllafton, e më me thon Meleku, që ti je nisur, ku je nisur lopta? Në gjenet me patika skuat, për shembull apo. Duhet të du jera kpusë me vesh, por në çështë shkofu e ka, vetën autome morr. Prandaj njëri merr për çka u nis, për çka ka më shkuar apo. Për këtë arsye, na do të më shiku, ç'kjo që po e them, an vijnë te Zoti as un vijnë, s'dvijnë mos e thujë Allah. Ç'ta shok që po rri me ta. A vim nëu bashkë aty aktazin në mua, jo aktazin me ty. Ani dëjoj dot që vi me ty, që shtron. Çi kemsim që pa babaj, çike de kreta. Gasa të ndrozo. Ju jo, tashi po rrin këtu po ngani kët ligjërat, Allahu i shpoblet. Ju jo, sinjon jamis keni ku më shku. Apo. Me vetë kur pse on xami? Ollai shi po bien mos vës po ta kumhinë xami, jo so çkëto. Jo, Ju keni pas 100 vende ku më shku. Apo. Këni muj mësh mund shpër me flajta, keni muj Ju keni mëut me mira sa ne me nguh, pa manguu heqë tash apo. A keni mëut? Me në YouTube sa so mundsinë e ki me nguh, gjithë çka çka ka shkruar ne kia atje apo. Krejti këllëni orën me nguh. Pse jo orën me nguh? Se që kjo të vinë për të Zotit. Edhe çu stomsoni prapë. Çu stomsoni jetën tonën apo? Çu stomsoni në shkollë? Pse po ngjinam, pse po rinunt. Edhe vin për për të rrua, apo ças këtu prapë. Ka edhe çka dërgim prapë. Mson jetën tonën. Edhe kur do më fol, edhe kur do më fol, edhe kur do më dhon, edhe kur do më morr, edhe kur do më shku, edhe... kë të organizojnë kuadratë të qëllimit. A mvin oburtë zotë që shkasunin, zvin. Pastaj poj pasurën, lej on dunja, lej. Poa kë hyn diku të të merr mështë. Ti merr çka duin vetë. Tjetrat mos i, mos baj kurse pasurën apo. Gjithashtu për asaj që nxirin për kësaj të ndërvezohet është se shikon ne rahmetin Allah xhallahu taala. Andaj ju kum thon, mas çdo ligjëro ata duhet me dorë Allahun më shumë. Diçka keni më harru, diçka keni më moje të mend. Normal është apo se më moje të mend krejt çka çka ju kallëzoi, do uni mund të vënë me katudor se uni ngujues, do uni harrit tmi ato. Prandaj diçka harroj me diçka është normal kjo punë. Mirpo ato që s'bën kur më harru është dashnia ndaj Zotit. Sana ka bu mir Allah xhalla wala. E për shembull, këto çka nxirrim këto çka ka bu mir Allah xhalla wala, çë nuk do të ndërruar. Kush ta kap shpirtin, kush ta kap shpirtin? Allahu Kushtë të ka pjetën? Allahu. Kushtë të ka jepë dunion? Allahu. Kushtë të ka jetë Allahu? Mirë. Allahu për dhëtë, imë në Allah e shtëra, minë lë mu'minine, enfusëhum, wa emualehum, bi enëlehum ul gjalla. Allahu, Allah i lëngën e veshë, në vëman e mirëm. Allahu, ka ble nga besimtarët, jetën e tyna, edhe pasurin e tyna, që ajë pas taj me ua dhënë si, shpagim për këtë, çmem teksoj xhenetin. Domthon Allah po jeta është e juaj që është malli juoti. E xheneti është malli i am. Ama jap jetën ti te xhenetin, do të të jetën ti në Allah po. Me kun jeta jon, s'i shumë degnë na korr. Me kun jeta jeta, a dekna, kor. e juaj të jeta, i s'i degnë na korr. Po s'është e juaja, që ta dekë vem kur të heshti sot. Me kun jeta jon, nai shumë korr këm dosh dhunja. A kshëmohet mund në? Atka vet dikush kur po të më lind? Atka vet na di kush? Për shembull, ti la do të pëlqen kalendar me poshtë litën, s'na ka vetë të kërkosh vllau. Po s'ta vet kur kurkosh kët punën. A të vet në adikosh kur po ke qenë me dik, për shembull, për shembull, në ditë për s'vet kurkosh kët punën. Do të s'është e jutja, apo s'është e jutja. A dvet Allahu rubiam a a të smui pa kapton tani pa takë, për, për shembull. S'vet, dhe smuia po dvet, bëre kët gjëntu kur kum çeli smui të tash kena darsum e usmuva. Për shembull, s'vet, andaj domun të vijën kar po dvet fora apo A ne të laotjen, së në të uja të bërë? Për këtë arsuji, aja laot po thatë? Aja bojmë qështu? Parëmëna, mirësia laot. Jeta është e jotja, gjenet i jam, jëthëm. Qëtë jetë, apo që e ki për shtate gjenetit, ta do gjenet. Pasunia që të këmë japë? Ajo është e jotja? Jo, e laot është të bërë. Ti je shërptori kështë e pasunisë. Ti je shërptori, kur që ma shumë? Nësë ë Pashambull, thot, e jam jashtë allo, mirë. E merë me vetë, e përkërën Allah, djelë e zove, kërën e zove dhjo në, për, në portale, një lypse me një vend në rapat e dikon, i shdek një milenarën bankë i shlonë, një milenarën bankë i shlonë, e i shdek të lypë, të kujnë e do porën bankët është, të shkush e hergjit ato, i merë dikush ato, i hergjit, i gjinin dikujt. Ama aje që i ka mletë, veç asën i kë i gjinin, apo dukun e kune ka qampro. Çajçi hartitën tinë, jo açi mbledh apo? Sa so, njëri ka mbledh diku sot ia ka harxhi? Sfarësh ka nduhë sot? Shumë njëri ka mbledh në dikuç ia ka harxhit apo? Andaj syën tuaj. Allahu po thot, a dën me ti votujat. Po na për mua po thot. Ne të spronim për Allahun, syën tuaj. Krejt çem tum çan, cent. çka e harxhit ku me vetë Allahu ku e çuon. Çish po kijë afta sot më apo? Ne rahmet janë më shumë nga Allah. Mishin atij apo? Dhe që dhe është të ndëvëzëm për asoj që nëzirin për i kësoj për shumë dëbibë, është edhe ajo që e marrën për i kësoj se sakripice e sahabëve për këtë fejën. Të ndëvëzëm në këna nevoj që me ngritë qëmimin e fjesëm. Me ngritë qëmimin e fjesëm. Sëtë njërë kanë kaos në përsaktimin e renditisë. Për shemë, njërëzit, a me pasuri e ruin shëndetin, A me shëndet e rujnë pasunin ja, Njerëzit Njerëzit Nësë jo, më, më ka zoni që është duhet Se e di që është duhet A me njerëzit sad Me shëndet e rujnë pasunin Jo, njerëzit e meqëm Me pasunin e rujnë shnetën Njerëzit e meqëm E pastaj njerëzit e meqëm Me shnet E rujnë karakterin Apo e bojnë të kontrëtën Me shnet e prish karakterin Jo një nikur, por shumë një kur është mësujum ban këçaftën. Veç mos u shnuash të kor aftën. E shaj çabon atën. Domthonse Allahu i vënë më por do shfleti me, me rut karakterin, e mëruj në derën, ai me shëndet e prishën derën. E pastaj shumë rrota, më është mëqëm me shëndet e ruan derën vetë aftën. Me pasuni e ruan shëndetën, e mëshëndet e ruan derën e me derën e tij e ruan fenë e tij. E me fenë e tij sruan kur japta. Në kuptim të asaj, dhe mënë që nuk e përdur fin për meru të kërgjën. Feja është e paprej, këna për, që kjo rënditja duhur, për njerë dhësat, për shambull, ndodhë që e len fin për punt më tjesht, për shambull, për me kuptu na qmimin e fjes. Feja është, ngretu edhe fale sabonë, ngretu edhe fale sabonë vetja thëtë gjumë johëllonë. Gjumë. Dhe jorë dhe nduës njëri e këthen krahën se falë sabahën se gjumë është i sheshë mënë. Falë në kurqonë, nështë falë të heqë. A ka qëmim feja të kënjërë asë ka qëmim. Përndhe, a du me pasë qëmim feja nuk kena më të strajtë se besimin zutin gjendevanëm. Krejtë që ka ki du shmerujtë besimin zutin gjendevanëm. Nga se të ndërdozër, nëse e runë në besimin në laun gjallëvana, Allahu të runë këjt tjera të pasajtëm. Ta runë Allah u run pasonin, ta runë Allah, Allah u familjen, ta runë Allah u shëndetit, këjt i runë, do më thonë, marveshja me Allah në është, rrujet i besimin në laun, unë të rruj krejtë. Nëse se runë besimin në laun, ki më rrujt këjt tjera më të në më të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A ju zëri çao është tu bëu zamra. Aje ti i thon te zamrës raçi kaç herse me buma pak me rri mushle nga këtu. Ai thosh ka jo, i kaç? Jo, është ti thon ti kushtet ato. Te kjo ngosifër e tëp pam gon mu. Ktu është fabrikë këtu punu. Mos e ke rësti fabrikën? Ja dhës tek ona. Dikush atë ato tu do. Apo mëlçia punën e vet, kjo punën e vet, gjithçka punën e vet. Më me bumën Allahu neve neve na ç'shpirtin më harap. Apo na ti pastë më të, të lukti harra frymë mora vet. Tumun u tezamra herona ne habito. Kush patrun? Allahu xhallahu ala. Allahu kahon ruajuntimu. Po. A es ki dën timrujt Allahun, po ruaje fen e Zotit, ruaje besimin e Zotit ti që ta bëjë gale. Ti ruaj Allahu që e tigraton. T'u Allahun derën e familjes pasmërin e kësaj herë. Dhe e fundi çka duhet përmend të ndërvozh është se Allahu ka thënë në fund të këtij ajeti, Allahu është i mëshirshëm dhe i bujtë me robtë vet. Dono Allahu ka thon ka për njerëtve që e shetë vetëm për Zotin jo me shqit në pazar pa Zotin e shetë vetëm Tët, që edhe vetë jem kej që kam me të veçti me konik nashem që shtu ka njerët jo, që ja bujnë jo tonës ja bujnë që disa ja bujnë e përse Allah në ka honë rë ufë që ka nga amët Allah është rë ufë uh. rë ufë uh. uh. të në vëzë për amët Allah kuptim në ka i mshirë shumë si kose rëhim mi për mshira në këtë rast ës Se me thonë, Allah i mshirë shumë me fjollën e Rahim, mshirën nga një mund me t'ardhë edhe për mes vështërsive. Edhe për mes vështërsive. Nështë, kur Allah për e përmen amën e ti e rëhuf, nuk kuptan se këmë t'asillë në mëshirën për mes lehëcimit, dhe me thonë, nuk është letë njëri me sakrifiku, nuk është letë njëri me besu në allonjën lewala, në kuptim praktik, por Allah e për adhë, aj që e vendohës, Allahu e rruf kom e jalehsu, Allahu kom e taletsu. Rëndaj të, do mëzër, në para do viteve kur dikur shpërnime se ka fojlë Sabohen, me bo me i thonë, përsham adin që kim menet bërë kja gjedhë natën, apo rënd gjedhë natën, tani, kimi hongur si fërë, e tani kimi fojlë Sabohen, e tani kimi shku me nguhoj në gjami, e të dhoti, aje, lejo loko rrinje, ku nga njëri dërës në Sabahullo, për para, Ti s'të kamon për para ti ke thon për para ty qësh vlla qohetin sonin 5 apo më falë qohetin sonin po ti s'të kamon për para ku shtir këpunë buke ti punë a bën a ça bën tash kallaj çajëri ti çajëv Allahu e kush e ka lecu Allahu xhallahu alahu prandaj beson ta bështetun ta japja biznesi këmi ngu bëj çu thui komë ngu kemë pa qysh komë të lecu Allahu xhallahu gjithë skafrand prandaj Bëni tregtim me Zotin, nga se kjo është e kthia më e suksesshme. Kjo është e kthia më dobiprurse. Edhe të ndroozën milionë me përmbytme këtë fjalë, po. Çka do çiki çaf ndonjë, çka do ndonjë, ke ça do ndonjë. Ki çef me pas me veti atje, çaja peçtash atje pun. M'krec çka çojsh, para se më shku ti e xhon. Kreç ça shkon ti herën, s't vjen nëse e korr jotën. Tash zgjidh ça po do të më pas me veta atje. A po të më po sporat atij, më vdi, ç'ka kish kë? Ç't dhimën. Japi këtu, i marr atij atë. Njëto loh. Njerëzit kur punojnë, kujt e punojnë parat? Ku i lën? Në ç'së bank. Pse banka i ruan, vijnë për pleshni, po ç'shto të vë ma parat? Lëi në bank ta herëca të japën. Kur ç'kësh të Allah kur vijnë më sumti i gjon. I gjon shpërbime, i gjon, andaj të ndozur të mësuajmë të punojmë për ahirat, të mësuajmë kuptut e dunjon. Të mësohemi me sakrifiko për Zotin e Llewana, gjumin ton, komoditetin ton, rrahatin ton, gjitha këto. Jo pse Allah ka më për to. Mirpo sakrificojmë për Allahun është dëshmia sonë e doim Allahun. Sakrificojmë për Allahun është dëshmia sonë imit dashur me pranuar traktimin me Allahun Rëndaj, si e Llewana. Prandaj, sikurse ai për gëzoj pejgamberin e sasallem kët e Abu Yahya, kët Suhaib edhe ona po ju porr dot gjithve se i lëmë me aj që bën të rekti me Allah në gjellë lewala. Nuk ka kush e zbaton më drejtë marveshjen, në kush pagun ma shumë sa Allah në gjellë lewala. Aj të pagun ma shumë ti, pra ndaj me të bë të rekti, dhe me të ledhu, nga sajtër unë dënja dhe shpillen në ahirat. Allah i shpillen, me ka shpillen dhe fund, Zotu ndëroft, dhe këtë sakrificë të dëgjimit, Allah ua këtheft në pasoni, që e gjeni ditin e gjykimit, Ves sallamu ala Muhammedi ve ala alih vus sallamu sallamu sallamu sallamu.